Bon salvatge i que va fer bra i to bo et protegegi. Em perdona el nucli energètic de la nau, senyor! En pocs minuts estarem fora de control! Parra i tothom, no ho sabia! Just abans d'entrar en aquest quadrant he sentit una presència de les tenebres. Una presència molt familiar. Els sensors se han tornat baixos! Ja no podem fer res! Si sí, hem de morir, nunc, no? ho farem plantant d'Ikara al destí! Llens, et vingui amb mi! Sí, senyor! Vingui! <tots> Són aquestes veus, oh, que malament i l'esperut! No ho sé, pa, gent, però són les responsables de la destrucció de la nostra nau. Per defesa'n ah, tant tot el que és material i no ho és, encardeu-vos, comporteu-vos, finalment, sigueu! Volint, senyor de tota llum! Quin vols a nosaltres, putrid vasies, Exigeixo que deixeu en pau la meva tripulació i la meva nau. Si és a mi aquí voleu, agafeu-me, allibareu-me de tragèdies i feu ara! Joan, l'esforç, siguis qui siguis, però no et servirà de res. El sacrifici de la vostra nau ha estat disposat dels mestres al destí. No, no et trec, bèstia maleïda. Carleu el lòser, senyor. No, agenta't, no. Mai no li faríem mal d'aquesta manera. És raó. Res no em pot afectar! Ni a mi, ni als que som com jo! Anàquils! Adoradors de la foscor! Sí, això és el que som! Sou éssers menys preables! No tant! Podem fer explotar la teva nau! Només cal que pensem! I jo només he de pensar que no existeixes realment per borrar-te de l'existència, fill de puta! Això és el que creus, poc presumptuós? Jo no ho faci! Els senadors de l'equilibri poden impedir lo i portant lo a l'infern dels inferns! El teu monstruo és a mi de raó, bretul! Esteu equivocats, tots vosaltres! La meva força ve de la llum absoluta i cap a la llum absoluta plou amb exactitud! Ja en tinc prou de la teva ridícula mística! Abraceu-la, frontera! Abraceu-la! No! Abraceu-la, tres sentiu! No! Ets un ésser endemoniat, on pots impedir-ho? Arribaré el palau de Myuxi Perens, sigui com sigui. Veuré la sang del seu graal, el prostituiré per glorificar els fal·lots fètics de Wenkyuk Duryuha. La és un instrument, només això, no pots destruir-lo perquè... Prou! M'imposo el destí, de la llum del dia i a la foscor de la nit, a la vida i a la mort. Ara hi trobo ni el seu fin, jo, anàrquic. Rep el potó fred de la nova vida, Ara! No saps el que fa, Senyor, senyor, no! Sistemes d'emergència en funcionament. Camp de força al 20%. Recomanació. Inici de seqüència d'evacuació. Què ha sortit? Hem he mort. Ah, oh, on som? He partit la realitat amb dues meitats, Nunque. No però, però he vist explotar la nau, la meva cap s'ha podrit, i els meus ossos s'han trencat amb mil bocins. Això ha succeït a l'altra realitat, gent. Què vol dir? Expliquis, capità. L'anàrquica ha desaparegut, i en veny tota la seva espècie. He obert una finestra a la realitat, he encès el foc sagrat. Ara, en un plànol, hem mort i han mort, mentre que en aquest, tenim la possibilitat de continuar. Però abans hem de retrobar la nostra essència. Si tornem a Montsalvatge sense haver de recuperat, travessarem indefectiblement la frontera i mai, mai no podrem matar Mewkshe Peretz. Tothom creurà que hem mort. Així de ser, James Ted. Som a l'altra banda, més enllà de la frontera. I al mateix temps, dins d'ella. No som més escombres en el món dels veritablement vius. No, nunca. Cercaré el meu càstig en aquest univers i m'alimentaré del dolor que em causarà i del dolor en trauré les forces per retornar-li la bellesa a món salvatge, per retornar-li la pau, l'equilibri, tot... tot el que hem perdut. no són les ordres, senyor? Ordeador, anàlisi tàctica. Segons la comparativa, estem a 3.3, l'Oxers, del que ha estat establert com món original dels Doikaren, segon conferència Jesslin. Així, doncs, hem viatjat amb el temps? No, gente, l'hem reordenat, i la puresa dels primers Doikaren és imprescindible per dur a terme la gran redenció. Senyor, podré conèixer els meus germans? És clar que sí, Gemtet. Em sento tan honorat. Pensi que són molt violents. Més que vostè, més que qualsevol laicàrem que haguem conegut mai. Haurem d'anar amb molt de compte. Preparo un destacament? No, nunca. Allà baix hi alguna cosa esperant-me. Només a mi. Puc acompanyar-lo, senyor? Ha de fer-ho, Gemtet. Així qual camp de força? No, Nunqui, aquests Doikaren no coneixen la tecnologia de les nostres naus estelares. No rebrem cap atac. Com vostè ordini? Ordiador, transport! Escolta, aquest tambor, gentet, sap potser el que diuen? És un ritme massa antic no vol reconec pas. Esperem que no estiguin celebrant cap dels seus rituals d'iniciació. Espera un moment. Aquest olor és de l'eixatiuut. L'eixatiuut? Són ulls de llops bisàfals, senyors. Els primers d'oicaren no els utilitzaven per comprovar la fortalesa física dels nouvinguts. Anem a veure el que faig. No, senyor. Són capaços de qualsevol cosa en aquest estat alterat. Potser és això que m'ha portat això que m'ha portat fins aquí. La mort violenta, l'orgia de tenebres que apareixen els d'Oikaren en aquest cerimonial. Se li vol ja ha hagut l'enteniment. Si entra en el poblat, mai no em sortirà viu. Tinc fent Raito Gobun. Ell no em protegirà de qualsevol mal i basarà la meva ànima si abandona aquest cos. No sap el que diu. Gente, sempre l'he considerat un amic, i un bon amic. Ha de confiar en mi. Estic fent això per vostè, per mi, per tot l'univers. Necessito fingir me el càstig. Però... i si s'equivoca? Llavors, gent et... make you that way! No es deixi dominar per la por, gent et. Li he donat coneixement. No el desaprofiti. Són... són tantes coses! Se m'escapen! Com pot viure amb tot això? Ja fa molt de temps que vaig morir en realitat. Ara... ara ho comprenc tot. Llavors sabrà que m'ha de deixar sol que de tornar la nau i endur-se-la d'aquest plànol d'existència, si a mi em succedeix alguna cosa. Sí, senyor. Així, doncs, introdueixi les coordinades en el seu comunicador. I vagi, se Que la Fent-la protegeixi, senyor. Que el protegeixi vostè, Mikro. Ximta't, i el capità! S'ha quedat el planeta. És el que havia de fer, Nunke. Però... vostè havia de protegir-lo. Ell ja no necessita la meva protecció. I què podem fer? Esperar. Només esperar, com sempre. Si li succeeix alguna cosa ho sabré. Mantinc un gigant psíquic amb ell. Com li explicarem a la tripulació que el capità no ha tornat? No ho farem. Ordinador, prepari un duplicat hologràfic del capità. En procés. No serà fàcil. I què aconseguirem amb això? Prosegui la missió i tranquil·litza la tripulació, ves. Sembla lògic. O és. Oficial de Seguretat d'Oikaren Jainted. Necessito conèixer l'estat actual del capità per tal que la reconstrucció sigui perfecta. Realitzi un escàner encefalogràfic de la meva ment. Allà hi trobarà tota la informació. En procés. Oficial Jainted. Oficial Jainted. A misteris A i C analitzats. Informació integrada en el model artificial. Al mateix temps, a Crujum Cobum, Planeta d'Oikaren. Grat espinacat! Eh? Malaïtia, si ja no us vull fer cap mal! Grat si ja no espinacat! Mal. Si no. Està bé, està bé. Et seguiré fins al poble... Grat espinacat! No! No cal que! Oh, no feia falta que em posessis un contèric al voltant del coll. La captura! Vinga! D'acord, d'acord, et seguiré. Al mateix temps, a la nau Arcàngel 2. Jimtet, i el capità? És a les seves habitacions. Ara l'aviso. No cal, Jimtet. Què vols, nena? L'almirall Goro ha enviat un estrany missatge. Diu que els seus sensors han detectat una pertorbació al nostre camí energètic. No em faci castinent. Estableix els vincles d'un Ciuc en base d'esperança. Sí, senyor. Nau Nou estel·lera Càngel 2 a base d'esperança. Emetant senyals sota -se producció al Mekum. Cladis de seguretat rebuts i acceptats. Presences de comunicació obertes. Almirall Goro al seu servei. Capità Montaner. Ordinador preparat per informar al mirall. Aquí tinc els reclutors d'aquesta nit l'escoltaran amb atenció. El vostre objectiu últim és derrotar l'Amix Shetens i el seu últim bastard blindat. La compraria salvatge us compensarà per arriscar les vostres vides. Si mateu el primer monstre, guanyareu un joc per PC. Si destrosseu el segon, us endureu la cònsula Megadrive. Eliminar a el tercer us suposarà un PC 486. L'obertura del quart portal de Montsalvatge us portarà fins a Euro Euridisney. Informació rebuda, arcanys al cos. El primer recluta està preparat. Que la Frem Raito Gobun no es protegeixi. de la transmissió. El primer recluta està preparat, capità. Transport! Benvingut a la nau estel·lar Arcàngel II, al ferassur Rubén Martínez García de Barcelona. Hola, bona nit, capità. Hola, bona nit. Benvingut a Montsalvatge on tot comença i tot s'acaba que l'afent rei Togobo no el protegeixi. Alferes, l'oficial gent que té la paraula, en serà el seu tothom aquesta primera prova. Bona nit, Alferes. Bona nit. He de dir-li que després d'una llarguíssima reunió entre tots els responsables de la seguretat de la nau, s'ha decidit posar a prova el nivell de percepció dels nous reclutes. En conseqüència, haurà d'esbrinar on es troba el capità. Davant, darrere... Al seu costat, potser hagi travessat algun portal dimensionat. Preparat? Alferes! Sí, capitat. No, que jo mira. sóc. Eh? encéns Vale, vale. Com que vale, vale. Alferes, un respecte. Sí, sí, senyor. Està preparat? Sí. Doncs miri'm, Alferes. Sí. On sóc? A un portal dimensional. Exactament. Però, atenció, ara tornarà a esvair-se. En veu, Alferes? En veu? No. I ara? No. I ara? No es refiï del seu sentit si diguem on sóc. És al meu darrere. Sí, just allà. Però els éssers múltiples de Quanyu poden enganyar-lo fàcilment encara, Alferes. Fixi-s'hi. Sóc al seu costat o sóc a tot arreu, Alferes? Puc cuspir-me la seva ànima d'un tres i no res. Alferes, on és el capità? tot arreu. N'estàs segur, Alferes? Sí. Afortidelment. Desafortunadament, l'Alferes Martínez ha superat la prova. Capità? Molt bé, Alferes, molt bé. El felicito. Gràcies. I li concedeixo pels poders que m'han otorgat. Ray toga avui a la seva confradia un punt positiu, que podrà utilitzar quan s'enfronti amb el monstre del primer nivell de món salvatge. Li sembla bé? Molt bé. Gent, acompanya l'Alferes al simulador. Sí, senyor. Alferes Martínez, m'escolta. Sí. Veu l'estructura metàl·lica i el crònom, el número que oscil·la de 0 a 99 a la pantalla del seu ordinador? Exactament. Doncs premi qualsevol tecla per aturar-lo. Sí. Uh -huh. Quin número apareix? El 87. El 87. Alferes, sí. m'escolta. Sí. Es troba la cúpula de Tornamunt.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 Doncs lamento dir-li que no guanya cap punt de força i tampoc cap de valentia. Però sí, almenys, un d'experiència. Sí. Alferes! Sí? Acaba d'entrar al Palau Imperial del Gesseran, darrere la cúpula de Tornamont. Davant seu està veient unes escales. Les veu? Sí. Hi ha poca llum,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 Sí? Sí. Sí, senyor. Sí, senyor. Per un punt de força. En guanya dos d'experiència i en perd dos de valentia. Fem un recompte, al Jerez? Sí, senyor. Té un punt negatiu de força. Tres punts d'experiència i un punt negatiu de valentia. Sap què significa això? No, senyor. Que no té suficients punts per vèncer dos us sabent que s'altrospeja la mateixa.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 On em portes, Fulac? Que ve, que ve, que... Molt bé, molt bé. No tinc per què preguntar tu tens raó. I més encara quan sé perfectament quines són les teves intencions. Eh? D'acord, d'acord. No diré res més. És aquest el vostre cap, Fulac? Fulac! Fulac, vull saber-ho! Fulac, maca! Laruc. eh? Mantens- tu, Laruc? Sí, he viatjat amb la ment. He conegut els vostres. Ah sí, doncs, digue'm, què voleu fer amb mi? Nosaltres... no ho sabem. Però ets un dimoni. T'eliminarem. Jo, el dimoni? En absolut! Lluito contra la foscor i els seus bàstards. Puc ajudar-vos a sortir del vostre planeta, fins i tot. Surti, què vols dir? Si ens has conegut, si has viatjat amb la ment com dius, sabràs que viatgem pel cel com oferien farien els àngels, que en som els seus advocats al món real. Ets ben bots, ets un sacríleg. Mereixes que el destí et prengui el fet de la mort negra. Saps què dic la veritat? Com si no coneixes la nostra parla? Vaig ser visitat per un arcàngel infernal, com va podrir la carn a la lengua. Menteixes? No, fóleg. Quioanquioción, emeirac, larnoc, larrut. Mira, infidel, mira el que hi ha darrere d'uny de ferro. Per Raito Gobun, no! Sí, la meva esposa, la meva filla, mortes... Amades per l'arcàngel. Per què les conserves en fluix de l'encunt? Perquè sempre has sabut que vindries a Però, però com? No tens cap poder cognitiu. No en tinc prou amb els pergamins del temps. Els de l'entrada? Sí. No has reconegut el teu cabent negre com els uns d'unes campaboiras. Els teus llavis de bellerí de la mort. Ets tu, no hi ha cap dubte. Crec que et precipites. Tindrem ocasió de comprovar-ho quan facis la invocació. Invocació? Quina? L'arcàngel em va dir que pronunciaries grans paraules, que salvaries la meva família perquè tu l'havies destruït, convertint-te en la llengua de foc que va penetrar la seva boca. Et va enganyar! Els autèntics arcàngels no surten mai de la frontera! Gràcies! No, Fulac. Tranquil, no m'està ofenent. T'han estat manipulant. És per això que t'han basat en el coneixement de les terres llunyanes, no te n'adones? No! I ara, fes que comenci la cerimònia, Fulac mentre es quen un cop! Al mateix temps, el grau d'ami que xaprens. Em sento orgullós de tu, chey Si hem pogut escapar, amor meu, ha estat gràcies a la teva infinita maldat. Jo no he tingut res... Calla, calla! No suporto ni la modestia, ni els dèbils d'esperit. Accepta la teva responsabilitat amb els fets perquè moltes altres portes hauràs de travessar per ser digne de la penetració. Com tu diguis, amor meu. Bé, si aconsegueixes trobar el capità a l'altra beitat de la realitat, permetré les noces de sang entre nosaltres. No t'amoïnis, escolliré els millors homes per la missió i partirem d'immediat. Fes-ho, i es cop sobre la memòria de rei Togobun, profana la seva tomba. Ho faré pensant en tu, àmioc. T'adono, i no m'ho puc permetre. Per tots els béns maleïts del mar dels castrats, arrenqueu-me els membres! Sí... Quedeu-vos els toooots! Eh, no ho puc suportar! Doncs vés-te'n, si ets tan dèbil. Opina amb mi! Amio! Ah, L'Aintur! Capità Monteller! Per tota l'esforça dels meus pecat Et m'agraeixo! Al mateix a la nau arcàngel 2. Ah! Senyor, està bé? Sí, Tinent, per què m'ho pregunta? Bé, sembla cansat, sap? Doncs no ho estic! Potser intenta lliçonar-me ara, Tinent? Vostè, precisament, vostè un sàdic ridícul? Perdonem capità, no volia pas ofendre'l. Això espero. Rebem algun senyal de l'admirant Guiura? Eh, sí, però hi ha problemes amb la recepció. Crec que sé per què. Mirin la pantalla tàctica. Oh, un maleït interceptor de l'imperi! Com pot haver arribat fins aquí? La distorsió en la realitat, sens dubte. Alguns sugeriments, senyors? Els interceptors imperials depenen de la seva escorça d'anos per funcionar. Potser podríem infectar-la amb un virus alien. Un virus tarràqui? Sí, esclar. Tinent, reforci els vincles en base esperança. Sí, senyor. Ordinador, base a 3.0.9. Cúpula de vincles a 200 graus. Processat. Bas d'esperança, imperi cuorgos, dades bebudes, inici de la missió. Magnífic! Tenim les dades a una recluda, tinent? Sí, senyor. Transport! Benvingut novament a la nau Estadar Arcangel 2 al feracé Eduardo Martín, de Barcelona. Bona nit, que la Fent-Ray Togobon el protegeixi. Alferes, coneix l'estat actual de la nostra nau? Sí. Sí? Tan sols sí? Sí, senyor. Magnífico. Està vostè disposat a transferir-vos el seu codi genètic? Sí. Sí! Senyor! L'ordinador ja està preparat per rebre informació i emitir al mateix temps cap al centre de dades de l'interceptor imperial. Comenci les seves dades, Alferes, però utilitzar unitats. Per exemple, dos d'Arcus, vuit d'Arcus, cinc d'Arcus. Vostè mateix, quants? Cinc. Cinc d'Arcus! Mm -hmm. Molt bé, Alferes! Ha destruït l'interceptor imperial! Haurem d'anar esquivant les restes de la nau, capità, no se n'oblidi. No me n'oblido nunca. Ordinador, dibuixi la trajectòria òptima de la pantalla tàctica. En procés, senyor. Ja imte't, acompanyi l'Alferes el simbologo. Serà en ple, Alfredes, vinga amb mi. Alferes Martín, m'escolta, sap que ha aconseguit un punt positiu per la seva petita prouesa? Doncs aprofiti'l, aprofiti'l bé, perquè el segon nivell és molt i molt perillós. Preparat per entrar-hi? Doncs saludi el Tarnucus d'aquest portal. Hola, Bé, crec que en aquest cas no se n'ha bé, però no té importància. En si l'ha és totalment competitiu. Premi la tecla ESC. Magnífic. Introdueix així, doncs, el següent codi. 4 5 2 2 0 6 2 i u viral, no, eh, ordena, no one number Martín, m'escolta? Dos diria que parlés més fort. M'ha sentit, Alfers Martín? Sí, capità. Perfecte. Bella estructura metàlica i el crono amb el número que siva de ser 99. Don's premi qualsevol tecla per aturar-lo. Quin número pareix? L'11.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 Porti on porti. Achua, Segur? Segur. Per un punt de força, en un d'experiència i un més de valentia. Alferes, escolta. Sí, capítol. Els bisbes de Tarbium li donen la benvinguda. Les esferes de color blanc partides pel pecat amb les quals juguen els bisbes entre ritual i ritual l'himnotitzen. Però tot i així, concentrant-se, pot arribar a veure un perillós Sargziut corrent per terra o està volant pel cel. Magnífic. Què vol fer ara? Opció A. Com li ensenyaren a base d'esperança, ignorar el serviu-me. Opció B. Fer explotar una de les esferes amb un crit fa un dubte. I opció C. Seguir davant i procurar esquivar el Sargziut a Montsella. Perd dos punts de força, dos d'experiència i dos de valentia. El fer es concentri bé perquè d'aquesta decisió depèn la seva victòria sobre el monstre d'aquest nivell. Atenció, acaba d'entrar el regne de castén un dels més perillosos del món salvatge. Del sabismes infinits que rodegen el Castén sorgeixen milers de bombolles de sang ardent de miocs xeperens. Què vol fer ara? Opció A, aturar-se i pregar els lliures del vent, que la sang. Opció B, aventurar-se per l'esquerra. I opció C, tancar els ulls si seguir davant a seves. Opció B. Segur, i per què? Per davant, els ulls seria de boixos. Bona pensada, però no guanya cap punt de força. En guanya un d'experiència i un de valentia. Fem un horrecompte al Feres... Té dos punts negatius de força. Un punt positiu d'experiència i un punt negatiu de valentia. I sap què significa això? Que el flama se'l crema absolutament! Urgència mèdica al simulador virtual. Urgència mèdica al simulador virtual. Usuari en l'estat de catalèpsia. Recomanacions. Tractament de a base esperança. Coordinades 40 barra 1 barra 5. Trajectòria de calibració 7. Uf, per què m'ho has fet això, Laroc? Només en la columna travessada per una dansa de foc. Podràs clamar al nostre món amb els poders. Desgraciat! No m'importen els teus insults. Aquí tens els bisbes segnants. El ritual pot començar. D'acord, ho faré. Però necessito que els teus doikaren resin a Raitogobun. Necessito la seva llum per vèncer de foscor dels ballarins. Sigui. Doikaren Skalaunung. Maral. Maral. Raitogobun. Raitogobun. Raitogobun. Bé T'amor, manifestat Com s'ha aconseguit materialitzar una de les gemes sagrades? És un poder que m'ha estat coneguit pels grans mestres d'ArU. No! L'ArU ha s'guntar. Oh, oh, oh, oh sí sí! Oh. Llum! Manifesta! És realment un dimoni? Quin poder! Encara em queda una quarta gema que conjura. Tenc tot l'al·legat, l'oditagna! Què succeeix, Laruk? Els i Karen estan una mica espantats. els de que tanquin els ulls. La llu tota l'autèntica vida els deixaria secs si em miressin mentre la materialitzo. Doi kareksha, teikyashi Darnkyun. Autèntica vida, manifesta't! a la nau Arcàngel II. Papa i Togobl, què és allò? Són les quatre gemes de l'autèntica vida! Però, però, si és totalment impossible! No, si creiem en les Sagrades Escriptures dels Gobuna! Un moment! estan canviant! Es converteixen en dracs! Reitogabund necessitem una veu germana per defensar-nos dells. L'Almirent Curo està a punt d'enviar-nos un nou recluta, senyor. Transport! Benvingut a la nau estadar d'Arcàngel 2 Alferes Luis López Navas de Barcelona. Va, capità! Bona dit! Benvingut a Montsalvatge, on tot comença i tot s'acaba. que la Calafent Raytogobo no protegeixi. Alferes, està disposat a donar-me la seva veu per combatir amb els dracs de l'autèntica vida? Sí, senyor. Així doncs, gent, et, obri el canal de comunicació. Obert, senyor. Alferes, tenim davant el drac del tòmor. Quin encantari hem de formular per destruir-lo? Grrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr ah, no. ah. Molt bé, el feres, Es gustè un bon carrerrer. Sí, pot ser que us sigui. però encara n'hi ha més de dracs. Ara el feres ens enfrontem al de l'aigua. Mm. Quin encanteria, feres. Quin? fallar el queteri es trassa es que és un encantell que, que... For mòbil. Estràixa! Estràixa! Esplèndid, el Feres. Has de reconèixer que els informes de la mirant lliura eren fidels a la realitat, però encara hem de suïparar un altre perill, el del drac de la llum. Quin encanteri utilitzem ara, el Feres? El del... L'àmbit, el, el Feres! Un ca... el Lassa, que... que fa una batista torment... molt forta de vent i... l'acabaria amb el... Foròdi! La Laixa La nau ha rebut les zones de dels tot el trot, senyor. dans! El cap ha perdut un nou per cent més. Ah, haurem delar amb molt de compte. Alferes, m'escolta? Sí, Només se'ns queda un drac. El drac de l'autèntica vida. Quin encanteri hem de fer servir ara? El, el, el, el cacatal, que és una en de foc. Endavant! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Yeah. Que pac, ah! que capdor! No, no! Ho ja ho dit malament! El drac encara s'ha fet més gran! Gente, que et reforci el camp! Sí, senyor! Alferes, s'acompany amb el Ferres, mentre preparem les maniobres d'atac. Alferes López, m'escolta? Sí, senyor. Malgrat... Que en el darrer cas no ha aconseguit estudiar el Dràcli aconseguim un punt positiu, si més no tenia grans coneixements sobre els encanteris de Montsalvatge en la resta de les ocasions felicitats sí. molt bé, està veient la pantalla amb l'estructura metàl·lica en el sí. seu ordinador, sí, i veu el crono? sí, senyor doncs premi qualsevol tecla per aturar-lo -te. quin número pareix? el 24 24 el 24 Feres, m'escolta. Sí, senyor. Es troba a la cúpula de Turnamund. Les seves altíssimes cúpules el fan sentir un estrany vertigen que el cap ple de somnis obscurs i un monstre assassí. Què vol fer ara? Opció A. Invocar un de del mag Zhaureyden Munchel. Opció B. Saltar a l'abisme de Doido Nocus. Opció C. Demanar als bruixots de Federemin un encanteri de protecció. L'opció B. Per què? Perquè... Porque... Per què? Sí. Per què? Ràpid! Perquè no t'imposa res i... Y... Opció B, em diu? Sí. Guanya un punt de força, en perd dos d'experiència i en guanya un de valentia. El Feres m'escolta. Sí, senyor. Acaba d'entrar al Palau Imperial del Gesseran, darrere la cúpula de Tornamut. Les seves escales... bé... Són especials. No estan fetes de marbre o fusta, sinó d'un estrany material que succle qui les puja. Què vol fer ara? Opció A. Apretar correr en direcció oposada a les escales. Opció B: Intentar fer- un alvi arribar fins al crepuscle dels seus. I opció C: An avançant lentament. Opció B. Segur? Sí, Sí? sí seny guanya dos punts de força, dos d'experiència i un de valentia. Molt bé, el Ferres! El Ferres ha arribat al crepuscle dels Xeus, on s'amaga el monstre d'aquest nivell. La gran roda de matany que penja del sostre s'acosta perillosament al seu pit. El partirà d'un moment a l'altre. Què vol fer ara? Opció A, ajupir-se. Opció B, caminar cap endavant i molt a poc a poc. I opció C, concentrar-se en la llum del fons i avançar sense por. Opció C. Opció C, de ben segur? Sí senyor. No guanya cap punt de força. En guanya dos d'experiència i un mes de valentia. No està malament. Fem un recompte al Feres? Sí senyor. Ha guanyat tres punts de força. Dos d'experiència i tres de valentia. I disposa a més a més del punt positiu del test. Creu que podrà vèncer en aquest curiós feita-feita d'aquest nivell? Necessitava dos punts de força, un d'experiència i dos de valentia per aconseguir-ho. I els té! Mol bé, Alferes. Molt, molt bé, molt, molt, bé, molt bé, Alferes. Finalment, hem aconseguit un reclut atravessi un dels divins de Montsalvatge aquesta nit. Som. Ha estat un ple. Digui'm, gent. No, Alferes, que són pocs. Necessitem més. Necessitem més, és cert. Faci córrer la veu a base d'esperança. D'acord, Alferes? D'acord, senyor. Ha estat un plaer servir amb vostè aquesta nit, Alferes. Bona nit. Ens veurem a la nau extra d'Arcàngel II la setmana vinent. Fins avords, que la ferra i toga un el protegeixi. Bona nit. Senyor, el drac continua a estar a punt de cruspir-nos. No podem defensar-nos un monstre com aquest. Ordinador, prepari un impuls de 20.0. Senyor, la nau pot explotar, un 2.0 no l'ha provat mai doncs serem els primers. Avisa bé la tripulació. No, no ho faci. Però senyor... He dit que no. Vull veure com reaccionen quan surtin volant pels aires. <laughs> quan s'esclafin contra els panels de la nau. Serà una mena de selecció natural. Se torna boig. Llenta, t'emporti sol. No. I dit que se l'emporti! No! emporti se mataré! Coordinador, aturi el programa. Programa aturat. He d'haver-me equivocat amb alguna cosa, carai. Revisaré el programa principal per veure on m'he equivocat al recrear el capità. Començo a creure que hagués reaccionat d'aquesta manera. No! Nunca, no. El conec prou bé. Jo no n'estaria tan segur. Bé, sigui com sigui, avisa tota la particulació. Intentarem el 20.0. Al mateix temps. El grau d'mit Sherend Ho has aconseguit, estranger. La meva filla, la meva dona, brillen, tornaran a la vida. Ah, jo no n'estaria tan segur. Els dracs de la Gema s hanhan estat interceptats. Què vol dir? Que no funcionarà. Folla, agafa. Aèpa! De'm! Els cossos dels apareixen dor, no és tot jo. mireu! I tu, criaats! Max! Capità he intentat mantenir l'equilibri equilibri dels gracs. No em temo que ha estat impossible. Guàrdies voteu-vos. Sortim d'aquí! segueixin! Penso que els hem enredat massa per a seguretat. I que em pot dir-ho amb aquesta tranquil·litat, nonsense? O, on se m'hi ha ficat? Porto setmanes reflexionant a la cambra dels arxius de la nau, senyor. I com has sabut que era aquí? Li vas dir en Gemptat que... En Gemptat ha fet el que Busquet li he dit que faci, no pateixi. Però jo sóc, ja ho sap, que gairebé omnis cent. Però en Max, què és, què és el que vol? Molt senzill, ser el seu executor. Què?! Al mateix temps, a la nau Arcàngel 2. Tots els tripulants són dins de les càmeres d'èxtasi, ja imitat. Bé, jo estic acabant de reprogramar el capità. Ha trobat la rada? No era estructural i això és el que més em preocupa. Així doncs, el nostre capità ha reaccionat de la mateixa manera. Exactament. Vol que cridi el Trini Naranyes? Només ell coneix els protocols d'accés a base esperança. I necessitem l'ajut d'un dels alferes per completar l'impuls. Sí, ja imitat, fàcil. Entretant, jo materialitzaré el capità. Capità? Esperi un moment, tinent, esperi, està... No s'amoïni gent, estic perfectament. Tinent, obri la seqüència de transport del nou recluta. Sí, senyor. Benvingut a la nou estelar Arcàngel II, al feres Javier Brasero de Pallajar. Hola, capità. Vagi en compte, vagi en compte, tinent. Tinent, què està fent en aquest moment? Estic fent el ridícul. Tinen, reportis. Gent, te'n portis salt a la garjola. Està vostè nerviós? Marxi, sisplau. Està vostè nerviós, Alferes? Sí, un poco. Per què? Mira, porque es la primera vez que me llaman. Mira. Tranquilitz, Alferes. Molt de tranquil·litat. Molta tranquil·litat. De totes maneres, benvingut a Montsalvatge, on tot comença i tot s'acaba. Que la fem rei Togobo no el protegeix així. Alferes, s'imagino que està el corrent de la nostra situació actual, no és així? Sí. Així sabrà que necessitem una gran descàrrega psíquica per arribar a l'impuls 20.0. La descàrrega psíquica que pot produir la mort d'un monstre del tercer nivell de Montsalvatge, per exemple. Està preparat per entrar-hi? Sí. Compte amb que té un punt positiu gràcies a la magnificència de Rai Togobun i per entrar directament al tercer nivell, d'acord? Sí. Doncs saludi el ternucus d'aquest portal. Ok. Saludi no consulti! Alferes! Sí. Ben fet, Alferes. Premi la tecla ESC. Ja està. Ja està no. Sí, senyor. Sí, senyor. Magnífic. Introdueixi el següent codi. 1 i sis, 4 3 1 8 i 4 el Ferres Bracero, m'escolta. Sí. Veu a la pantalla del seu ordinador l'estructura metàl·lica i el crono amb el número que oscil·la de 0 a 99? Sí. Sí, senyor! Sí, senyor! Doncs premi qualsevol tecla per aturar-lo. Sí, senyor. Ja ho he fet? Sí. Quin número pareix? 5. Al 5. El Feres, la catedral del Soscurso, el seu cor de matany i flames, els saluden. Les cames li tremolen. Ha sentit parlar tant dels monstres que acostumen a amagar-s'hi que gairebé es pot veure de foscor. Però hi ha alguna cosa estranya a Per rei togó, més s'ha sigut feita, feita! Què vol fer ara? Opció A. Obrir un portal dimensional. Opció B. Confiat. Respirar profundament. I opció C. Saltar dins el cor de metanya. Potser la seva temperatura el protegeixi de l'àcid. Opció sí, B. Segur el feres? Sí, senyor. No guanya cap punt de força. En guanya un d'experiència i cap de valentia.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 Agafar una de les lolites que corren per terra i utilitzar-la com escut. Funciona sí, bé. Segur? Sí, senyor. Guanya un punt de força, un d'experiència, però cap de valentia. El Feres, m'escolta. Sí. sí, senyor. Concentris! Vale. Sí, senyor. Sí, senyor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 i opció C, cridar per protegir-se el nom que els huercos li donen a Miux i Perens. CREITO! La B. La B? I sí. per què el feres. Per què? Perquè jo crec que la millor. Simplement per això? Sí. Simplement per això vol que li ho accepti, no guim un altre raonament. Té un cyborg, potser, al seu costat? No. No? I què són aquests remors que escoltem des de la nau Arcangel 2? La tele. La televisió, està veient la televisió mentre s'està lluitant per la continuïtat de l'univers de món salvatge! No. B! No. Bé, pensant que l'opció B és la bona? Sí, perquè a mi m'ha... Me... m'ha volat ajupir-se. M'ha ajupir-se, vol dir. Doncs guanya un punt de força, en guanya un d'experiència i en guanya un... De valentia. Fem un recompte, el Feres? Sí, senyor. Ha guanyat dos punts de força. N'ha guanyat tres d'experiència i un de valentia. Sap el que significa això? No. No sap el que significa? Sí. Què significa? Que he guanyat. Que ha guanyat un PC-486 si és el primer esferes que travessa el tercer divent de Montsalvaig, dios! Fantàstic. Fantàstic? Aquí té el Cyborg. Aquí té el Cyborg, cara! Eh? Es delata. I qui és el Cyborg? Qui és el Cyborg? Qui, el qui eh, identifiquis? Mi brazo caballola de Cero, mi primo. Ah! Eh? Bé, doncs felicitacions per a ell també. Vale. Ha estat un plaer servir vostè aquesta nit i la setmana que ve. Ens veurem per primer cop a les portes del segon divent de món salvatge. D'acord, Alferes? Sí. Sí, capità. Bé, el cyborg veig que l'assessora aprova. Bona nit. I que la Fenrirai Togobo no el protegeixi. Alferes! Què? Què és aquesta disbaixa? Eh, mi primo, que està contenta. Bé, vostè també hauria d'estar-ho. I sí. com li deia, que la Fenrirai Togobo no el protegeixi. Bona nit. Bona nit. Ara del Feres no ha aconseguit provocar la descàrrega psíquica que necessitàvem, Gentet! Què farem ara? Què farem, Gentet? L'hauríem de d'una altra manera. Ràpid. Ho hem uh, Intenti avortar la seqüència d'impuls 20.0. A veure, intentem 20.0. 20.0. El nucli de la nau que ja ha iniciat el procés de descomposició, aturada impossible. Pobre i Togobon estem perduts. Hem d'avisar l'autèntic capità. Jo ja ho intentat, però he perdut l'enllàcic i camunia amb ell. Això suposo que vol dir que ha mort. Continuarà la setmana vinent. Mont Salvatge, les aventures de Max Nonsense. El primer videojoc en català, Mont Salvatge.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 o 93-457-7797 i que la fe en Rai de Gobun et protegeixi.